L'elefant ha dormit dos dies damunt del llit d'en Pep. Serà qüestió de comercialitzar l'animalet i començar a creure tots en supersticions. L'elefantet de fusta ha estat un element més en la victòria blaugrana. La Copa d'Europa serà el museu del Barça. Per fi!